Maik Gabon, nik eh, egiesan taldeeko partaide bezala da hemen finala barrutik bizita, alde bat egin gozo sensazio hona daukat, geuk bizi izan dugun honeatik eta inguruko denengatik, neu personalki ezain beste egiesan uste, bueno, sensazio gazi gozoagoa daukat, ni uste egunean zehar eh, ariketa batzutan edo gehienetan nik nere buruari eskatzen nion eta ustez egin ezakenera ba, ezen naiz gehienetan iritsi, eta hori aitort, aitortzen dut, eta bestela, bueno, nere gandik baina uste talde, dut taldearen begitik begiratzeko momentua gehiago dela, eta nik neure irakurketa gehiago ditut, baina nire ez dut esan plazera hundi bat izan da, gaur hasi dut txapelgeta da gaur bukatzen dut, baina txapelgeta honen e, sensazio, eta giro ta talde giro eta bersogintza gintza barruti ba, oso Plaza Rundiaren será de la maturna.